What's, What's this, this knob, knob do? do? Atlantic from the radio. That's right. Put boy. hands on your ears. Radio Atlanticron, iată-ne din nou împreună la o ediție a lui Radio Atlanticon, pe care vă prezintă Cristina Balan, Ana Constantinescu, Maranda Cojocaru, Cipriana Elenei, Cristian Presur Ionela Galben, Nicol Vasilkovski, Sergiu Chilat, Sergiu Lazo, Ioana și Iulia Costescu. De asemenea, vor fi alături de noi pe toată perioada cât vom emite, directorul de sunet. Mihai Manea și tehnicienii Sorin Dobrescu Cuba și George Sauciu. Sunt Stefan Ghidoveanu și vă doresc pentru cei care încă n-ați terminat de mâncat, bostă bună! Atlantic Run Radio Radio Run Radio, Atlantic Run Radio. Atlantic Run Radio. Din sumarul ediției de astăzi, vom, vom prezenta un grupaj de știri, apoi uh, vom avea un interviu cu domnul Dan Milici de la Atelierul de Știință, vom uh, discuta despre turism, vom discuta despre problemele disciplinare care au apărut în tabără și vă spun că nu e de glumit cu disciplina, unul dintre noi va pleca astăzi acasă. De asemenea, vom asculta muzică, vom asculta uh, povestirea care a luat premiu la concursul de creativitate pentru copii, în fine, vom mai vedea până la sfârșitul emisiunii ce ideiuri să ne mai vină. Se pare că de acum încolo timpul va deveni frumos, așa încât noi promitem să fim mereu punctuali la program, la orele 14, să fim alături de dumneavoastră și să vă oferim cele mai noi informații și cele mai, să spunem, simpatice știri și cancanuri de pe insulă. Ca să începem, o să o las pe... Nicola să vă spună cu cine vom fi în legătură la grupajul de știi și după aceea să vedem ce ne-au pregătit colegii noștri în cele 30 de minute dedicate acestui spațiu. <ộcate> Știrile din știință vor fi aduse astăzi către dumneavoastră de către Ana. Ana va vorbi despre inteligența artificială, despre viu și complexitate. Din artă ne va vorbi Sergiu despre reginii sipurilor, dar și despre tehnica împletirii cu noduri. Sport... Va fi Cristian alături de noi, care ne va povesti despre concursul de șah și zilele aventurii, dar și despre kickboxing. Și Ioana, care va comenta despre meciul din această seară, dintre Steaua și Zaglebie Lubin. Va urma apoi un reportaj cu titlul Mai rău decât Dracula Vlad Țepeș, despre care ne va prezenta mai multe Smaranda. Să o lăsăm pe Ana cu știrile din știință. What's this knob, Atlantic, numele radio. Suntem ochii pe voi, fiți numai urechi! Inteligența artificială, un subiect discutat în genere de pasionații de SF. Iată că pe insulă, anul acesta, Emanuel Stanciu va da o fațadă științifică acestui concept. Se demonstrează de ce inteligența artificială în speță roboții nu mai sunt doar o necesitate, devenind nu numai o extensie a omului, ci o entitate. Vor fi explicate cele trei perioade de dezvoltare a roboților și, de ce... și se va dezbate întrebarea mașinile sunt inteligente, dar oare ele gândesc? Cum și de ce această idee? Așa că pentru cei ce vor să asculte o prezentare profesionistă despre un concept neexplicat publicului larg până acum, pot veni de la ora 3 pe Bacul Alfa să-l asculte pe Emanuel Sanciu. A Centrului de Studii Complexe din București, în continuarea prezentării de pe Bacul Alfa despre inteligența artificială, va fi prezentat proiectul VIU și complexitate de către Ramona Țăranu. De data aceasta, cuvântul de ordine este viu cum poate fi definit și ce îl caracterizează. Vor fi definite și explicate concepte precum autoorganizare, automate celulare și autopoiesis. Amintite vor fi și furnicuțele vedete promovate ieri de către Cristi veți putea asista la o prezentare simplă, dar dinamică. Despre artă, sensibilitate și talent nu ne poate vorbi decât un artist, așa că am să-l invit aici pe Sergiu. În prevede de alte concursuri care nu depind de starea vremii. Concursul Reĝinesi sipurilor a intrat într-o scurtă pauză din cauza ploii și a vântului. Totuși nu avem motive de îngrijorare, doar ce mai sunt destulă zile pentru ca mici și mari creatori să își desvărshească operele. Dacă ai mai mult de 5 ani și te interesează tehnica împletirii cu noduri, ești invitat în fiecare zi de la ora 17 la corturile Signus, unde împreună cu Alina Milici vei învăța să faci brățări din șnur și ață folosind diferite tipuri de noduri. Brelocuri de diverse modele, inele din plastic și împletituri ornamentale din sfoară. deoarece mai devreme vorbeam de talent, vom trece acum la știrile din sport, prezentate de domnul Cristian și de Ioana. O să începem mai întâi cu o din șah. Sunt cunoscute perechile de semifinaliști la concursul de șah al Campionatului Atlanticron. Ron. Bătălia se dă între Paul Cristian din Brașov și Andrei Costa din Suceava pe de o parte și pe de altă parte între Marius Gherma din Suceava și George Stoica din Brăila. Finala concursului de șac va avea loc mâine, 9 august. Le dorim un succes! În această seară, Steaua întâlnește echipa poloneză Zagłębie lubie Meciul începe la ora 20.30. Știm sigur că leși le sunt hotărât să câștige acest meci. Va fi un meci foarte greu pentru echipa din Gencea. Vă vom ține la curent cu detalii de ultima oră și mult succes, tele! Hai, Steaua! Ați trecut cumva pe terenul din spatele plajei, acolo unde se fac antrenamentele de kickboxing? Dacă da, poate ați observa că, în timpul antrenamentelor, Mișcările cursanților parale unei trupe de dans. Motivul este simplu pentru că și kickboxingul, ca și dansul, are un set de mișcări tipice care se fac în timpul luptei. Desigur că în kickboxing ca și în dans, mișcările atipice efectuate la momentul oportun vor face diferența dintre competitori. Kickboxingul este o tehnică sportivă unde se permite să se lovească cu mâinile și cu picioarele. Cursurile de kickboxing se țin în principiu de două ori pe zi. Una de dimineață și alta după prânz. Domnul Dan Lucas, fost campion mondial la kickboxing și antrenorul cursanților, a organizat deja câteva antrenamente. Antrenamentele încep cu introducerea elementelor de bază și devin din ce în ce mai complexe pe parcurs. Sâmbătă, în încheiere, se va organiza chiar un campionat între participanții la curs, într-un cadru organizat și respectând regulile acestui sport. Domnul Dan Lucas a fost și anul trecut la Atlanticron, la invitația prietenului său David Atkinson. Anul trecut i-a plăcut așa de mult că a și anul acesta. Îi place mult special modul deschis al românilor și faptul că sunt politicoși și ascultători la cursul său. În Statele Unite, spune dânsul, cursanții se ceartă și chestionează prea mult exercițiile ce li se dau. Românii prezenți la curs sunt iubitori de sport și interesați să învețe cum să se apere. Cred însă că altceva este mai important pentru ei și anume experiența personală de a te antrena cu un campion mondial. De fapt, cicatricile pe care Dan Lucas le poartă cu multe despre duritatea antrenamentelor și luptelor pe care dânsul le-a purtat pentru a deveni campion mondial. Și acum câteva știri scurte despre zilele aventurii. Concursul de nod din cadrul zilelor aventurii s-a transformat, s-a transferat pentru vineri, ora 13, din cauza vremii. Echipele de atlanți care încă n-au rezolvat ecuația trebuie să se adreseze celor de la corturile ANTS pentru a primi numerele necesare. Iar în final, concursul de GO continuă, cei care s-au înscris sunt așteptați la zona ANTS What's this not do? Atlantic the Radio. Sunt foarte pe voi. Fiți numai urechi. Arandan ne va ajuta să înțelegem dacă turismul românesc este cunoscut, cum poate fi cunoscut și de ce trebuie cunoscut. Bună ziua! Ieri după Amiază, Cean a ținut un workshop pe tema turismului românesc. Dacă subiectul de discuție inițial era legat de destinațiile cele mai atrăgătoare din țară, atât din punctul de vedere al celor ce locuiesc aici, cât și din perspectiva străinilor care ne vizitează, spre finalul workshop-ului s-a discutat despre moralitatea folosirii lui Dracula ca brand, întrucât aceasta constituie doar o imagine deformată de irlandezul Bram Stoker a personalității reale Vlad Țepeș. O fie adevărată povestea cu turbanul bătut în cuie în capul trimis turc, care nu s-ar fi descoperit în fața lui Vodă? Ce să credem! De aceea, după ce s-a sfârșit workshop am discutat pe rând cu Mircea Nanu Munteanu, Aurel Cărășel, Croco și Lucian Oancea, către care am lansat întrebările. Este morală folosirea lui Dracula ca brand de țară? Cum ați promovat dumneavoastră valorile românești? Dacă oamenii au nevoie de povești, cu ce povești ați înlocui legenda Dracula? Deși acesta este un monolog, intenția mea a fost să vă angajez și pe voi, cei care mă ascultați acum, în acest subiect al turismului românesc și de aceea în fig, într-un stil medieval, autohton, bine cunoscut, câteva întrebări la care mi-ar plăcea să vă gândiți. Vă duceți în străinătate, vă prezentați, le spuneți România, hai Dracula! Domnul Mircea Nanu Munteanu a început prin a mi-atrage atenția asupra diferenței între brand și emblema. Emblema este unică, brandul, branduri, pot fi oricâte, mi-a spus. Este, deci, moral să promovezi Dracula?" Da," credea Aurel Cărășel. Întâi promovezi, pe urmă explici." S-ar putea promova chiar și Ceaușescu." Am întrebat. Nu am fi atunci asociat cu comunismul?" Aceste asocieri nu sunt de durată. Brandul supraviețuiește." A răspuns." Croco mi-a spus că este moral, atâta timp cât țara câștigă și poate trăi din turism." E vorba de o imagine bine construită, pe care o vinzi, cum fac elvețienii, cu zăpada, cu băncile, cu ciocolata există în Olanda Red Light District în Thailanda turist sexual imoral este pentru cel implicat a continuat moral, corect, pragmatic a declarat Lucian Oancea dacă altă soluție mai inteligentă nu găsim dacă nu putem promova Decebal, Baltraian și Sarmise Getuza hai să-l promovăm pe acest personaj pe care ni l-a făcut cadou în străin următoarele întrebări cum ați face reclamă României ce ați promova și la fel de important chiar dacă nu la fel de discutat Cui ați promova ce promovați? Le vorbiți turcilor despre baiazit. Domnul Mircea Nanu Munteanu crede că scurtmetrajele cu intenție documentară și suport de legendă constituie o idee valabilă. Aș pune imaginea lui Vlad Zepes și pe ultimul șervețel. Americanii au hârtie igienică cu aspect de dolar, spune Croco. le a orbi străinilor despre averea lui Dracula care există în cazinouri. Există un turism al cazinourilor și linia aeriene create special. Cum vă explicați numărul lor mare din București? l spune despre stafiile de la Mănăstirea Snagov, unde a fost înmormântat Blațepe și despre vinurile din Podgori, a adăugat. Deci, unde i ți duce? Potențialul energetic al României este remarcat atât de Mircea Nanu Munteanu, care mi-a vorbit despre anumite noduri energetice existente aici, dar și de Croco, de la care am aflat despre energiile din pădura Baciu, de lângă Cluj. Tot dumnealui propune un turism extrem cu străini care plătesc pentru aventură. Sau, o altă variantă, un mini hotel în zona mănăstirilor fortificate din Maramureș. Camere cu pat, noptieră, ligian cu apă, soldați, femei cu coș și atmosfera din vremea respectivă. Ultima întrebare. Ce altă poveste? Ce alt personaj? Zamolxe, din spațiul Dac, în preistoria românilor, ne spune Aurel Cărășel. Ștefan, propune Mircea Nanu-Munteanu, a fost și băiat bun, a lăsat câte un moștenitor peste tot. Nu trebuie idealizat personajul, crede dumnealui. O alternativă pe care a oferit-o este un personaj universal, preluat de comunitatea europeană, care vine în România, vede, îi place, pricepe. Nu se cunoaște naționalitatea. O fi român? Acestea au fost întrebările mele. Poate găsim o soluție și chiar reușim să schimbăm lucrurile. Vă mulțumesc! certified number one for hip-hop and R&D. Wake up, porn people, and listen to me explore the universe. Atlantic Run Radio, 2007. Așa cum vă spuneam, problema disciplinei s-a pus întotdeauna în tabăra Atlanticron, este vorba de o disciplină liberă consințită, pentru că cei care vin aici vin din propria inițiativă și credem noi pentru plăcerea lor intelectuală, dar și de divertisment, pentru a cunoaște noi oameni, să-și face prieteni, a afla din ce în ce mai multe. Și totuși, în ultima perioadă, se pare că odată cu întreruperea curentului electric, o mulțime dintre tineri venți în tabără consideră că aici începe să devină tot mai mult un domeniu al bunului plac și al prostului simț. Pentru că aseară cel puțin au avut loc niște incidente pe care nu le vom dezvolta, dar care au solicitat intervenția Poliției de Frontieră. Vreau să vă spun că unul dintre noi va pleca astăzi acasă și probabil că nu va mai fi primit niciodată în tabără, pentru că aici nu trebuie să ne ocupăm de măgării și golanii, ci de, cum spuneam, în legarea de noi prietenii, învățarea unor lucruri noi și, de ce nu, la urma urmei, de petrecerea propriului timp liber la modul cât mai plăcut. Acest lucru l-a surprins și Ioana într-o scurtă știre pe care v să... Să vă citească, pentru că probabil ea va mai înduci puțin lucrurile față de ceea ce vă spun eu acum. Aseară, după mai multe beri consumate în tempo rapid, doi băieți, aparent musculoși, au crezut că l-au prins pe Dumnezeu de picior și au vrut să-și demonstreze forțele. Numele acestora nu reprezintă nicio importanță, însă astfel de incidente ar trebui să aibă pe viitor oarecare limite, deoarece există instituții competente care să calmeze spiritele și să le explice că o bere poate costa până la 5 milioane de bani vechi, 500 de răni, respectiv părăsirea insulei. S-a hotărât ca unul din participanți să fie exmatriculat din această școală de vară, deoarece disciplina trebuie să constituie o componentă esențială a taberei. Not, Atlantic, doamna radio! Right. Suntem cu ochii pe voi, fiți numai urechi! Si acum, până la ora 14.30, cum va fi invitatul special al ediției de astăzi, domnul Dan Milici, muzica! What's What's this this knob Atlantic România Radio Suntem ochi pe voi, fiți numai urechi. Astăzi, alături de noi, un invitat cu totul și cu totul special Este vorba de domnul profesor Dan Milici De la societatea științifică Signus Suceava Care ne va duce în lumea roboticii Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și nu numai în lumea roboticii Aș vrea să trecem peste mai multe teme uh, Care sunt pe uh, orarul atelierului de științe și tehnologie ale viitorului să prezentați câteva detalii legate de activitatea pe care Signus o întreprinde în acest an pe insulă. Societatea științifică Signus vine anul acesta cu trei ateliere importante. Deci, Este vorba de atelierul de astronomie și astrofizică, de atelierul de științe și tehnologie ale viitorului și, bineînțeles, despre Radioamatorism, unde avem un reprezentant și organizator foarte activ. În fiecare zi, an, Signus a adus ceva nou pe insulă și în fiecare zi învățăm ceva nou la atelierul dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți mai multe detalii referitor la aceasta. Am început acum două zile, am continuat astăzi în cursul dimineții o temă importantă, Casa Inteligentă. Și probabil cu atât mai mult ne interesează Casa Inteligentă, cu cât în ultimele două nopți a trebuit să stăm gemuiți în cort sub o ploaie care ne agasa. Pe lângă Casa Inteligentă venim anul acesta cu câteva elemente legate de energia ale viitorului de automobilul cu hidrogen pe care să, o temă pe care aș vrea să o dezvolt în câteva cuvinte în cele ce urmează și bineînțeles cu temele clasice până, care le-am dezbătut și până acum pe Atlantic, o ne vorba de robotică, inteligență artificială, ceva legat de sateliți utilitari și bineînțeles temele legate de astronomie pe care Cristi Pârghie le, uh, prezintă în fiecare zi. Vorbeați ceva despre Casa Inteligentă. Cred că fiecare participant se întreabă ce înseamnă Casa Inteligentă. Ce ne puteți spune? Casa Inteligentă este o casă care înglobează elemente de inteligență artificială. În general, uh, Casa inteligentă este o casă care răspunde nevoilor celor care o locuiesc, fără ca aceștia să uh, aibă prea mari uh, preocupări sau uh, să aloce prea mult timp din timpul lor liber pentru a-și organiza activitatea în această casă. Bineînțeles, o casă inteligentă înseamnă și transfer de informație cu exteriorul, înseamnă și gestionarea energiei și elemente de protecție și securitate, dar și facilități pe care o casă inteligentă poate să le ofere celor care o locuiesc. Fiecare an ați adus aici pe insulă roboți, roboței de toate tipurile, cu toate mișcările, care au impresionat pe toți participanții. Ce puteți spune despre acest an? acest an uh, voi avea câțiva roboți pe care îi voi pune în funcțiune în zilele următoare dacă uh, timpul ne va permite și mai mult să nu uităm că terminul de robot este foarte general însă și machetele pe care urmează să le folosim uh, legate de automobilul cu hidrogen reprezintă niște mici roboței care bineînțeles se de vor deplasa autonom în funcție de modul în care sunt, pot fi alimentați cu energie solară, cu hidrogen sau cu alte tipuri de energie. Pe insulă se vorbește despre roboți, despre androgini. Credeți că peste câțiva ani Vom avea aici Androgini? Vom vedea un androgin Nicol sau un androgin Dan Milici Sau un androgin Ghidovinu? Eu sper Să nu avem așa ceva Deci noi suntem aici pentru a ne dezvolta Noi ca oameni, nu ca roboți Sperăm să ne dezvoltăm nu numai partea uh, De uh, Algoritmică ci și uh, Partea sentimentală Sperăm ca noi să devenim aici Uh, din roboți oameni nu invers Să devenim noi uh, roboți Pentru că domnul profesor Dan Milici Vorbea de această devenire dintre, Din roboți oameni Sau și nu din oameni roboți L-am aici alături de noi pe domnul Ștefan Ghidoveanu Care ne va spune mai multe despre această devenire Și despre science fiction Acum, ascultându-l pe Dan, mi-am adus aminte de o povestire foarte frumoasă al lui Isaac Asimov, care se numește Omul Bicentenar și care a fost, de alt transformată într-un film remarcabil cu, cu actorul Robin Williams. Un film în care un robot face tot ce poate și luptă pe toate planurile pentru a deveni om. E greu de crezut, totuși, că vom ajunge, zic eu, la acele nivele calitative, pentru că în care un robot să ajungă om, va rămâne probabil multă vreme un deziterat, dar mai mult un apanaj al science-fiction-ului. Există o întreagă literatură cu roboți. Oamenii sunt speriați de faptul că mai devreme sau mai târziu roboții le vor lua locul. Au apărut o mulțime de cărți și filme pe această temă. Gândiți-vă numai la eu, robotul ultimul film de pildă cu Will Smith, dar și cartea scrisă tot de Asimov. Asimov a fost de-al fascinant de povestirile cu roboți. El a inventat și cele trei legi ale roboticii. Însă părerea mea este că până la urmă nu trebuie să ne temem de mașini. Cred că principiul acela folosit de calculatoriști IGIG, introdus gunoi, este gunoi, e, este cel mai adevărat. În fond, o mașină este guvernată de un program pe care omul îl transmite iar posibilitatea transformării unei mașini simple într-o inteligență, cred că nu este atât de eminentă. Poate că dacă vom ajunge la calculatoare biologice, la calculatoare cu cuantice, atunci lucrurile s-ar putea schimba, dar în stadiul acesta în care ne imaginăm robotul ca un ansamblu de șuruburi plastic, metal, ce mai fi, nu cred că avem un pericol. Dar nu e așa? Poate că cei care se ocupă de robotică știu mai bine decât noi cei care ne imaginăm diverse consecințe ale acestui fapt. Dacă în trecut vorbeam de mitul androginului, astăzi vorbim de roboții umanoizi. Ce ne poate spune Dan Milici mai multe despre acest subiect? Pentru că vedem foarte multe filme cu astfel de roboți, vedem foarte multe documentare legate de aceștia. Ce ne spune un specialist în robotică legat de ei? De androizi, de data aceasta? Acest tip de roboți nu este, relat, nu este prea greu de realizat. Implică câteva probleme de echilibru și, bineînțeles, că computerele actuale care oferă un timp de răspuns foarte rapid permit realizarea unor mișcări foarte apropiate de, cea, de cele ale corpului uman. Singura problemă rămâne cea inteligenței și uh, inteligența artificială încearcă cumva să uh, ne ducă cât mai aproape de acest tip de roboți Bineînțeles că această, acest tip de inteligență, inteligența artificială are deocamdată probleme în dezvoltare Pentru că nici noi nu cunoaștem uh, foarte bine uh, mecanismul gândirii umane în momentul în care vom stăpâni mai mult cunoștințe referitoare la modul în care se formează ideile sentimentele în creierul nostru atunci, bineînțeles, probabil vor apare și, și roboți care să ne copie mai mult Pentru că am ajuns la idei și sentimente, am ajuns și la ultima întrebare care este următoarea Domnule Dan Milici, cu ce sentimente veniți dumneavoastră pe Atlanticron în acest an? Uh, vin cu uh, ideea clară că Atlanticron este o oportunitate de dezvoltare pentru absolut toți participanții la atelierele de pe această insulă. Și vin cu uh, noi idei, cu noi teme care ne permit la un moment dat să ne dezvoltăm atât uh, gândirea cât și uh, uh, posibilitatea de uh, vizualizare în viitor sunt lucruri care ne interesează pe toți cum va arăta Casa Inteligență ce, ce energii vom uh, folosi în viitor care sunt mecanismele tehnologice care ne vor duce spre aceste locuri ce ne putem aștepta în plus de la sateliți roboții până unde au ajuns sau unde urmează să ajungă din acest motiv eu continui să vă invit și în această după-amiază la ora 16 în, corta, în zona corturilor Signos unde vom putea discuta pe tema lansată dimineața, Casa Inteligență Energia ale viitorului și bineînțeles tot la ora 16 cei care doresc să participe la concursul de machete cu hidrogen, vă aștept să vă înscrieți echipajul. Mulțumim, domnule profesor, și fiți sigur că la orele 16 vom fi acolo. A fost interviul lui Nicol cu Dan Milici, omul care se pare că este cel mai serios om de știință de pe această insulă. Evident, după domnul Florin Munteanu, care nu e așa... Yeah. Întotdeauna e foarte serios, după care pleacă repede, repede ca să ne lasă să ne înveselim. Pentru că vorbim de probleme de veselie și de glume, haideți să vă spun câteva dintre frazele memorabile lansate la barul, la restaurantul bar de pe insulă. Dacă vă gândiți să comandați ceva de mâncare, așteptați-vă la următoarele răspunsuri. Hei, băiatul cu trei ouă, vino și iați mâncarea. Domnul cu ceapa de porc, domnișoarea are un piept de pui. neneala ăla cu ouăle moi. Gândiți-vă totuși Că la un moment dat s-ar putea, atunci, ca apetitul, apetitul se dispare. Cine rezistă însă? Le... Da. Da. Domnul cu? Două, două și cârnatul. Mai adăugați și voi, faceți permutări sau, mă rog, combinații de trei luate câte două și vedeți ce iese. Până atunci, muzică, până la punctul următor, când vom asculta ultima povestire scrisă de copii și premiată în tabra Atlanticron. What's this knob do? Atlantic Home Radio That's right. Suntem ochii pe voi Fiți numai urechi For hip -hop and radio. 2007. Astăzi, vremea se menține instabilă, însă avem și vești bune pentru voi. De mâine, vremea e în încălzire. Nu sunt șase să plouă în această seară pe insulă. Minimele se vor situa între 19 și 20 de grade Celsius, iar maximele între 25 și 26 de grade. Nu uitați că în această seară Steaua întâlnește echipa poloneză Zaghalebie-Lubin. Meciul începe la ora 20:30. Știm sigur că lei și sunt hotărâți să câștige acest meci. Va fi un meci foarte greu pentru echipa din Gencea.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 Nu uitați din nou de plimbarea cu vaporașul, înscririle se fac pe Bacul Alfa, la Petrișor Munteanu, plecarea este la ora 17, prețul 20.000 de, 20 de lei vechi, 2 lei noi sau prețul neberi. Alegeți! Atlantic Run Radio Și acum Maria Ciochină ne, ne propune rubrica Una pe zi pentru copii. Bună ziua, Atlanticron! Concursul de creație pentru copii a descoperit noi talente. Tema pentru povestirea de ieri a fost lupta dintre bine și rău. Comparativ cu primul concurs, ștacheta s-a ridicat. În cele ce urmează, vă voi prezenta câștigătorii concursului de ieri, lucrările cărora au fost jurizate de către Alisa Lucas, Maria Ciochină și Traian Bădulescu. Deci, Gabriela Repanovici a luat o mențiune specială cu povestirea Witch. Premiul 3 a fost acordat Oliviei Lungulescu Pentru povestirea Calvarul A luat sfârșit Locul 2 a fost luat de Bogdan Drăghici cu povestirea Totul se termină cu bine Și premiul mare A fost acordat Alexandrei Constantin Pentru povestirea Mașina Timpului Premierea câștigătorilor Se va face în cadrul programului de seară În anfiteatru Să ascultăm deci povestirea Campioanei What's, What's this, this knob, knob do? Atlantic from the radio. <laughs> That's right. fit in my Mașina timpului La sfârșitul anilor 40, în orașul Emerson din Statele Unite, undeva într-o casă veche, se afla Luis, un matematician și fizician de săvârșit. Această moșteniță de la tatăl său, care făcuse multe invenții pe parcursul vieții sale. Într-o seară de decembrie a ieșit la o plimbare prin oraș cu viitoarea să săție Marie. La un moment dat, Luis i-a spus iubitei sale să aștepte undeva peste drum până cel se va duce la florelie să-i cumpere ceva frumos, iar apoi va putea merge împreună în parc. În timp ce el se îndrepta spre magazin, a auzit o împușcătură. Când s-a întors, iubita era moartă. Nu-i venea a crede ce s-a întâmplat, pentru că nu, nu era vina ei. A pus să se loc un jaf la banca ap apropiată, iar în învărmășarea produsă, Maria a fost împușcată. A doua zi a hotărât să inventeze mașina timpului, pentru a repara greșea la produsă. A muncit an întregi, calculând și măsurând, dar într-un final, epuizat și se de inspirație, a reușit. După ce s-a setat-o să se întoarcă în, ani, în anul 1940, s-a urcat în ea și a pornit în timp. A ajuns în momentul dinaintea uciderii, dar din cauza neglijării lui, Maria a fost ucisă din nou. Întors înapoi în viitor, s-a simțit vinovat de ceea ce se întâmplase. A încercat să se reîntoarcă din nou în timp, dar programarea nu a fost făcută bine și a ajuns în viitor în laboratorul unui ciudat pe nume Zender. Văzând că lui s-a ajuns în anul uh, 2092, cu ajutorul unei mașinării făcute chiar de el, a hotărât să-i o fure. Luis a povestit în cazul vieții sale, deoarece urma să se căsătorească cu mări. Totuși, zender l-a închis într-o spunându spunând că nu -l, nu l va ajuta, nu-i va da drumul dacă nu-l va ajuta. Uh, totuși, după ce Luis l-a ajutat în laborator, zender nu a fost un om de încredere și s-a hotărât să se întoarcă în timp pentru a schimba lumea. Când Zedera a vrut să pornească mașina timpului, medalionul pe care l-avea Luis de la Madi s-a prins o manetă, iar în momentul declanșării mașina a explodat. Brusc, s a trezit, transpirat, iar în momentul următor, Marin a intrat pe ușă, venind la el ca să-l trezească cum o făcea de obicei. Totul pusese un vis pe care Luis nu vrea să devină realitate. A fost rubrica noastră Una pe zi pentru copii, câștigătoarea de ieri a concursului de creație literară pentru cei mici și foarte mici. Acum un ultim anunț, din cauza cererii mari de bilete la călătoria cu Vasul Argeș, se vor face două claziere, una la orele 16 și una la orele 17. Nu pierdeți ocazia, 20.000 de lei vechi sau 2 roni sau un pahar cu bere, vă pot aduce fericirea de a vedea insula de jur împrejur precizez însă un lucru foarte, foarte, foarte, foarte important și anume că nu veți fi primit pe bar, pe vas dacă nu veți avea asupra noastră ecusoanele de participare la tabără. vă doresc o ziere plăcută cum se întâmplă de obicei evident că mai uităm câte ceva Înscrierile se fac la domnul Petrișor Muntean Și acum muzică până la orele 15.20 Când va fi invitat în studioul Radio un Domnul Dan Farcaș Radio right. Suntem pe voi. Fiți numai urechi Având în momentul, dragi prieteni, să difuzăm interviul pe care îl realizăm cu domnul Dan de Farcaș, informatician de profesie, dar în același timp și vicepreședinte al Asociației Române pentru Studierea Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate. Vedeți că de data asta n-am mai greșit. De la aeriene am ajuns la aerospațiale. Spuneți-mi, în afară de faptul că dumneavoastră a scris foarte multe cărți despre fenomenul OZN, atât la noi cât și în străinătate, ca ați scris și cărți de popularizare a științei legate de informatică și calculatoare. Înțeleg că vă ocupați acum de un domeniu foarte interesant, cred eu, informatică aplicată în medicină. Dezvoltați deci ne puțin sau dați-ne câteva informații despre ceea ce faceți în prezent. Vreau să spun că nu este o, un, un hobby recent, să spun așa, ci este chiar... O problemă legată de meserie Încă din uh, 70, Când lucram la o altă instituție uh, La școala de informatică Numită CPECA, Ministerul Sănătății Ne-a cerut Să facem un proiect De informatizare în Ministerul Sănătății Deci în 1970 Eu am ajuns șef Al acestui proiect ca șef al acestui proiect Pot să spun de pildă că am realizat Prima evidență A tuturor medicilor Din România Puși pe calculator toți Împreună cu uh, traseul profesional Am dat număr la toți medicii Care număr a fost formă trecut În cartea de muncă și așa mai departe Deci din 1970 Eu uh, sunt uh, uh, În uh, zona asta legată de, de, de informatica de sănătate. Vreau să spun că în 1982 pentru că instituția s-a politizat, am fost dat afară din serviciu și atunci m-am angajat uh, la, chiar la Centrul de Calcul al Ministerului Sănătății. Deci, uh, din 1982 eu lucrez chiar în cadrul uh, Centrului de Calcul al Ministerului Sănătății cu o scurtă întrerupere când am lucrat la un institut de management Așa că este o treabă pe care o fac de, iată, 37 de ani, informatica de sănătate. Iar la ora actuală sunt și vicepreședinte, mă rog, uite că mai sunt vicepreședinte la ceva, la Societatea Română de Informatică Medicală și uh, am fost prins în niște proiecte ale Organizației Mondiale a Sănătății ca expert. Uh, uh, sunt și la ora actuală expert al Uniunii Europene în problemele de interoperabilitate în sistemele informatice de sănătate pe Uniunea Europeană. Deci, sunt destul de bine introduse în domeniu. Puțină lume știe că, în urmă cu mai bine de 35 de ani, erați un scriitor de Science fiction de succes, sub pseudonimul Dan Arcașu. Ați câștigat și un premiu la concurs organizat de colecția de povestiri științifico-fantastice spuneți vă mai ocupați de science fiction sau este doar așa o aventură de tinereți? Science fiction am publicat în colecția respectivă, în știință și tehnică, în alte publicații, chiar tu mai publicat într-un fanzin odată, dar asta era de, de circulație restrânsă, așa că povestirea mai a apărut încă într-o altă parte, în niște culegeri, Uh, cred că sunt vreo duzină de povestiri pe care le-am scris, dar în momentul în care am vrut să fac și eu un volum am întâlnit niște redactori care mi-au explicat că, ce dumneata, ești mult mai bun în non-fiction decât în fiction. Și de ce nu te ocupi de non-fiction și lasă uh, science fiction-ul pentru alții? Am stat, m-am gândit și uh, mi-am dat seama că poate că au dreptate. Și, așa că de de, uh, de vreo 20 de ani n-am mai scris nicio povestire SF nu știu dacă e o pagubă mare, că au venit alții tineri după mine și slavă Domnului, au scris lucruri frumoase. Ar mai trebui să menționez că avem împreună o lungă colaborare. Cred că s-au făcut 10 ani de când aveți rubei ca extratreștiuri printre noi în cadrul emisiunii Exploratorul Lumii de Mâine de pe Radio România Cultural. Acum atunci era Radio România Tineret. Până la urmă, din cât înțeleg, a ieșit și o carte din această colaborare care cred că se numește chiar așa, nu? Um... Mă rog, este, Deci am și o carte extraterestre printre noi. Cartea a apărut cam în același timp când am început colaborarea, deci nu, nu este scrisă după aceste articole, dar în orice caz aceste articole, fără îndoială, că au contribuit la alte cărți pe care le-am publicat. Oricum a fost o colaborare plăcută, o colaborare interesantă și este în continuare, mă rog... Deci, odată la câtva timp în această emisiune A ta Se mai dă câte o, Un articol de al meu Însă, repet Lucrul mi-a devenit clar Când am intrat prima dată în viața mea Într-o librărie anglosaxonă Și când am văzut Niște indicatoare mari Într-o direcție scria fiction În direcția alaltă scria non-fiction Iar cărțile astea cu OZN-uri Cu extratereștri, nu știu ce Erau în zona non-fiction și de atunci eu am zis, eu sunt non-fiction, iar SF-ul, sigur, este fiction. Este un lucru de notorietate că în materie de OZN-uri aveți unele dintre cele mai interesante ipoteze în ceea ce privește legătura dintre ozn și uh, civilizațiile extraterestre, subiect pe care de altfel îl înțeleg că îl veți dezbate începând de la ora 17 în conferința pe care o veți ține aici pe Bacul Alfa și unde îi așteptăm pe cât mai mulți dintre cei interesați de OZN-uri. De asemenea, între OZN-uri și religie, OZN-uri și dumi paralele, spuneți-mi, uh, acest uh, tip de orientare nu contravine puținel uh, uh, ipotezei clasice că OZN-urile ar fi, să spunem, nave extraterestre și care înăuntru lor acei omuleți verzi sunt doar niște extraterestri, pentru că unele interpretări duc spre cu totul alte orientări, cum ar fi cea legată de, să spunem, o lume spirituală, de lumi paralele și așa mai departe. Vreau să spun că este foarte ușor să-ți dai cu părerea despre OZN-uri atunci când nu cunoști subiectul. Cei care au auzit așa, din a treia mână despre fenomenul OZN, au un răspuns absolut de bun, simț bullshit. Și nu-i mai interesează subiectul. Dar dacă stai și citești cu adevărat lucruri care sunt dovedite și care sunt dovedite de o de ori, de o mie de ori, lucruri care s-au întâmplat în același mod, încep să caz pe gânduri. Mie mi s-a întâmplat acest lucru că, începând cam de prin 78... În, la început, într-un mod absolut inexplicabil, aș zice aproape miraculos, mi-au venit din diverse direcții neașteptate cărți legate de ozn -uri. Subiectul nu mă interesa atunci. Pe chestia asta eu am mai și scris ceva. După ce am scris, au început oamenii să mă întrebe. Atunci, de rușine, a trebuit să încep să citesc și să adun cărți de ozn -uri. Și pot să vă spun că am o bibliotecă destul de respectabilă în acest domeniu. După 30 de ani de citit cam tot ce a fost important în domeniu, pot să spun liniștit că fenomenul OZN este mult, mult, mult mai complicat decât niște discuri care vin și coboară niște omuleți care fac Lucruri mai mult sau mai puțin rele aici pe Pământ, și pormă pleacă. Și aceștia sunt probabil extraterestri, ca altceva ce ar putea fi. Deci, această uh, viziune este o viziune extraordinar de simplistă. Eu am încercat, în uh, șase lecții, din care patru s-au ținut, să arăt că fenomenul OZN are legătură și cu religia, și cu folclorul că este un fenomen care se derulează de la începutul memoriei omenirii, că preocupă militari în cel mai înalt grad. Adică pentru generali, pentru conducătorii militari, pentru ministere, este o problemă care îi preocupă extraordinar de mult, chiar dacă nu vor să o recunoască în mod oficial am înțeles că s-au depus eforturi extraordinare pentru a zăpăci marele public relativ la acest subiect pentru ca să nu mai întrebe guvernul de fapt ce se întâmplă de pentru care faptul că lumea crede că este vorba de niște aiureli este nu numai o chestiune de bun simț, este și o chestiune de manipulare făcută din adins de asemenea am citit și alte lucruri, cum ar fi cele legate de răpiri, de, așa zisele, hibridări. Am vorbit, deși pe scurt, despre sectele de ufolatrie și multe, multe altele. În momentul în care le vezi pe toate acestea la un loc, hai să vă spun, până și fenomenul Yeti, până și fenomenul Chupacabras, sau mutilările de animale, sau cercurile lanurile de cereale, toate acestea au legături cu fenomenul OZN. Deci când înțelegi toate aceste lucruri, îți dai seama că este greu să mai susții ipoteza extraterestră. Deci ipoteza extraterestră trebuie uh, nu nuanțată, pur și simplu schimbată. Deci există, dacă vreți, o ipoteză extraterestră primitivă, aceea că ozn probabil sunt uh, niște emisari ai unor civilizații care sunt undeva în preajma noastră pe niște planete și mulți, dacă nu majoritatea celor uh, cercetătorilor serioși care se ocupă pe plan mondial de fenomenul OZN, sunt de acord că această ipoteză nu poate fi susținută. În același timp, sunt de acord că în derătul fenomenului se află o inteligență. O inteligență de o altă natură pe care deocamdată nu o înțelegem, încercăm să o înțelegem. Faptul că la ora actuală nu înțelegem niște lucruri, nu trebuie să ne fie rușine să recunoaștem, pentru că vor fi lucruri pe care le vom înțelege peste un secol, peste două secole urmașii noștri, sigur. Deci, încă o dată, pentru cei care sunt interesați, ce tip de civilizație extraterestră, sau în ghilimele este cea pe care să zic așa cercetătorii de bună calitate o recunosc în locul acestei viziuni primitive de nave cosmice venite în vizită vis a -vis de fenomenozene, îi invit la ora 5 pe Bacu 1 pentru o dezbatere în care o să vă explic ce tip de civilizație ar putea veni în discuție este cu totul altceva decât este în, în povestirile de science fiction și sigur că aștept să fie puse întrebări și sunt gata să răspund la ele. Sunteți acuzat uneori, nu știu dacă pe drept sau pe nedrept, că sunteți unul dintre teoreticienii, și mai puțin dintre practicieni OZN-urilor. Așa să fie? Eu v-am văzut odată la o anchetă făcută la Cerțești, în județul Galați, unde se pare că a apărut să... Un OZN, ba chiar era o întâlnire de gradul 3, dacă nu mă înșel. Ce ne puteți spune despre cercetările pe teren pe care le a făcut? Pot să spun că care mă acuză cam au dreptate. Eu vin din zona matematică și vrând nevrând am această deformație profesională să teoretizez. Deci mie îmi place mult mai mult să iau niște fapte culese de alții, și să încerc să trag niște concluzii pe marginea lor și să emit niște ipoteze, decât să mă duc pe teren. Acum cu terenul mai este încă o poveste. Este povestea că eu am spus la început, am chiar un serviciu care mă solicită. Deci nu pot nici să mă rup, să merg, să stau două, trei zile undeva numai pentru că cineva a văzut o lumină deasupra dealului. Din fericire, am avut colegi care au reușit să facă acest lucru și s-au dus. Evident, am fost și eu în câteva, dar nu multe cazuri, dintre care cazul Cerțești. Acum, pentru că ai amintit de cazul Cerțești, poate că e bine să audă și cei de aici care ne ascultă. În 1996, în satul Cerțești, într-o noapte, patrula polisistul și cu un paznic de noapte, ei s-au despărțit pentru un moment, însă n-a trecut nici jumătate de minut după ce s-au despărțit și pe șosea a apărut un obiect, i au crezut amândoi că e vorba de mașina poliției de la Galați, care a venit în control, și s-au întors. Deci au văzut amândoi fenomenul din două direcții diferite în timp ce se întorceau spre acest obiect. Și uh, paznicul a văzut trei omuleți învârtindu-se în jurul unui, unei pălării de mărimea unei automobil. Uh, erau niște lumini care se roteau în jur, era o altă lumină de dedesubt, obiectul plutea cam la vreo jumătate de metru deasupra asfaltului. Uh, polițistul care venea din partea cealaltă a recunoaște că el a văzut unul singur și pe ăla din spate. Uh, omuleții au fost descriși ca având înălțime de circa un metru, un cap foarte mare și uh, martorii parcă înclinau să spună că pluteau mai, mai mult. Nu, nu atât pășeau cât pluteau. Uh, ce m-a făcut să mi se pare că oamenii nu mint? Sigur, am întrebat și pe ceilalți, doamne, oamenii ăștia au mai făcut farse, au mai făcut minciuri, unul era polițist, n-avea niciun interes să-și strice buna reputație Celălalt era un om extrem de simplu Care nu citește ziare, nu citise uh, aproape nimic în viața lui A făcut câteva clase și pormă s-a lăsat de școală Și care n -n, habar n-avea de fenomene ozene, Deci nu erau niște oameni ca să facă o farsă Dar ce m-a mirat cel mai mult a fost că i-am întrebat Zică mai bun și uh, omuleții au coborât din navă? a spus stai puțin că, zice, eu, eu nu i-am văzut coborând, am văzut numai că ei se învârteau de acum. Zic, bine, dar o ușă, un geam, ceva, nu, zice, n-avea nicio intrare, niciun geam decât omuleții care se învârteau în jurul obiectului. Bun. Și după, după, a, zice, după mai puțin de jumătate de minut, zice, obiectul s-a ridicat și a plecat, au explicat ei că s-a ridicat 30 de metri și de acolo țâșnit și așa mai departe. Bun, și zic și omuleții, s-au urcat, iarăși s-au blocat. Au spus, zice, poate pe partea cealaltă, dar eu nu i-am văzut urcându-se. Deci de acum nu mai erau. Deci iată niște, fie niște rupturi în, în desfășurarea evenimentelor, deci asta ar putea sugera că li s-a șters din memorie, fie efectiv fenomenul s-a petrecut într-un mod care nu numai că este greu de explicat cu fizica noastră, dar care nici n-a fost uh, prefabricat. Adică oamenii dacă ar fi făcut dinainte o poveste sau cineva ar fi pus să spună o poveste, atunci povestea avea cap și coadă. Ar fi fost o scară pe care au coborât, ar fi fost uh, nu știu ce, dar tocmai aceste rupturi m-au făcut să cred că oamenii au trăit realmente ceea ce văzuser. V-am dat un exemplu care Cred că este interesant. Spuneți-mi acum, în România există câteva organizații care se ocupă de studiul OZN-urilor. Asociația Română pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale, din care faceți parte, înțeleg că s-a înființat puțin mai târziu, dacă are o serie de rezultate notabile. Dați-ne mai multe detalii despre această organizație. Acum, sigur, ASFAN s-a înființat în 1998 n-aș putea să spun că am avut o, o activitate debordantă a, a fost o activitate liniștită și din păcate n-am avut puterea să uh, facem foarte multă propagandă în jurul nostru dar uh, chiar și așa a fost prima uh, asociație legal constituită, deci noi suntem prima asociație uh, cu personalitate juridică care ne ocupăm numai de OZN-uri și după știința mea până la ora actuală singura organizație Există și Rufonul, de exemplu, dar ei sunt un grup de persoane cu uh, foarte bune, uh, uh, ca să spun așa, uh, proprietăți, skilluri de acestea profesionale uh, în materie de, de site-uri OZN și în materie de contacte umane. Deci ei au... Uh, uh, aș putea spune chiar un impact mai mare decât avem noi, însă și sunt afiliați la o asociație din Statele Unite, însă ei înșiși nu sunt o asociație, știu eu, cu toate aprobările, mă rog, acest asfan al nostru are și de la Ministerul Cercetării și de la Primăria București și așa mai departe, și o hotărâre de uh, tribunal că suntem legal, legal constituiți cu sediu, cu cont în bancă și așa mai departe și plătitori de taxe. Deci, uh, sigur că uh, ceea ce am dorit și ceea ce am dorit inclusiv venind de aici la Atlanticron, ar fi să mai găsim uh, persoane interesate uh, care să se atașeze la activitatea noastră. Deci, Uh, cred că nu spun nimic urât Asfanul a cam îmbătrânit uh, am avut uh, cel puțin două persoane notabile în, din Asfan care din păcate au plecat dintre noi unul este Ion Tsugui, de care probabil că ați auzit uh, altul de care ați auzit și mai sigur este Harald Alexandrescu care a fost directorul executiv al Asfan și din păcate alții sunt uh, tot așa mai îmbătrâniți, mai obosiți. Am dorit să avem cât mai mulți membri tineri și eu dacă sunt aici am venit și pentru ca să încerc să văd dacă găsesc niște persoane și din București și din provincie interesate să se afilieze activității noastre. Acest curs a fost un fel de, de introducere ca să se vadă cât e de largă problematica dar cu cei care sunt interesați, eu aș dori să continui contactul și să adâncim fiecare din aceste subiecte, să rămânem în legătură prin e-mail și, sigur, eventual să înființăm niște puncte regionale prin care să controlăm mai bine fenomenul în întreaga țară. Domnule de -am și eu vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Vă doresc succes în activitatea din cadrul ASFAN. De asemenea, activitatea noastră de publicist de știință și de informatician în domeniul medicinii, toate cele bune, și să ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Exploratorul Lumii de Mâine. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. La revedere pentru toată lumea din Atlantic Ron. Mă rog, mâine la prânz o să plec. Până atunci, mai avem două prezentări legate de OZN-uri, ultimele două. Dintre care, nu uitați, cei care sunteți interesați între legătura dintre uh, ozn și diversele ipoteze extraterestre, la ora 5 pe Bacul Alfa. Vă mulțumesc! În continuare, un ultim anunț. Domnul Sorin Repanovic ne aduce la cunoștință că la Cortul Alb, acolo unde a fost standul de carte, se vor putea cumpăra foarte curând, dacă nu chiar de astăzi, șepci, tricou cu sigla Atlanticon și numere din colecția Anticipația. Până la finalul emisiunii, adică la ora 16, muzica. Atlantic, numele radio. Suntem pochi pe voi. Fiți numai urechi.